Нові прогріхи проступаються в душу ослаблену і розкривлену з нашого беззаконства. Має вона, крім видимої тілесності, також іншу статуру, не з'їства фізикального, не з плотськости, але наче з незнаної нам зірковинної субстанції. В ній, як формі своїй, житиме вічно, після смерти і пропаду нашого бренного складу. Його замінить інший склад, знетлінності, ніби світильного єства. Отже, я, ви, Гремник, і всі страшенно ослабнули і скволяли зірковинним тілом душі, і тому через нього нові гріхи вриваються посилено. При вседущих спокусах єдиний вихід з пропащого стану помножено згрішуваного, пройти через страхітливий іспит вже на межі загину. Витерплюючи його, вкріплюватися, подібно як на розп'ятності, вкріплюватися осередністю і всіма межами нашої зірковичної статури, аби загартувалась до міцності, мов діамантової. Тут шлях через молитву і стійкість настанови, витримати спокусу з її пекельною небезпекою і дверми самої смерті. Тільки з такою твердістю свідомої волі можна загоїти при помощі звиш душевні рани, що заподіялися як передвістя вічного осуду, і дійти до очищення. Подібно, мабуть, огненністю передацькою на якихось попередніх частинах безодняного обшару, метарських чи інших, Випалиться з прогрішених душ їхня страшна чорність. І тому, здається, апостол Павло говорить про порятунок нібито з огню. Чи ви готові витримати іспит на цій стежині? Думаю, зможу тепер через духовний обвал на безвихідності. З пропаду повинен витримати стежини другої не бачу. Чи готові до іспиту в справі моєї особистої, найбільше церковній, заради порятунку для громади, парафіяни самого храму, без мого злочину кримінального, в чому клянуся, чи спроможні? Витерпіти з дорученням і мовчанкою, цілковито, ні одного слова нікому, ні чоловіків, ні жінок, навіть хто найближчий, навіть якщо з родини. Чи готові? Надіюсь, виконаю повинен хоч так через терпеливість посилитись очисно-духовною спосібністю і облататися душею. Нема мені другої поради. Старий взяв його за рукав і поїв через архангельські двері в алтар і зупинив біля престолу. Показав на Євангеліє в важкому окладі старовини і звелів «Покладіть два пальці на закрайок. Олег послухався «Проказуйте за мною» присягаю на виконаність і мовчанку, якщо щойно згодився власною волею. Повторено слова вслід єпископові. Перехрестіться, наказав старий, і музикант широким жестом виконує, як сказано. Ви запечатані хресним знамінієм до часу, поки я відпущу, прирік єпископ. Виходьмо і розстаньмось. Коли повернулися з алтаря, він зворушений промовив «Будьте милі Богові і людям, беріть там мою річ і листик. Моліться, аби я дістав підкріплення на мою долю», – просить Олег. «Буду, буду постійно, аж до свого кінця, що приходить скоро з недуги серця». Старий, прощаючи, поблагословив рукою хворо-тремтливою схиленого музиканта і той поспішив до виходу. Забрав там приготовлений короб, і з ним зник крізь просвітлену дверей. Віддалився музикант, вирішений, як означив собі, навіть досмертно, сповнить приречення, будучи нехай як розбійник скараний, але не зламатися душевно. Треба виконати обітницю заради церковної громади, в охорону її від ганьби і розвалу. Хоч і найзліші турботи і найстрашніші загрози І самий кінець життя. Так собі зазначив